Ні, Тишкевич зараз насторожі. Ще не приведи, Боже, шаблею барвінка зачепить. Давай зачекаємо, допоки він трохи заспокоїться. Тієї миті з кореня долинув тріск. Схоже, Тишкевич відламав якусь тичку. Затим долинуло радісне бубоніння. О, з сотні! Не менше. За хвилину Тишкевич вийшов з куріння. Став проти сонця і заходився розглядати в'язку лискучих бобрових шкурок. «Княги таких не носять», – задоволено зазначив він. Затим поклав в'язку біля входу і знову щез у куріні. Хлопці перезирнулися. А чи не збирається він, – «З цією в'язкою дати драла?» – запитав Грицик. «Схоже», – відказав Сенько. «Заберуть усе, як у того маціка, і втечуть». З верболозу вигулькнув Барвінок. На животі підповз до хлопців і запитально зиркнув на Санька. «Наказуй, малий хазяїне!» – промовляв увесь його вигляд. «Ну, чому ж мовчиш?» А Сенько і справді мовчав. Звісно, найлегше було б нацькувати барвінка на злодія, але дивитися, як вовк шматуватиме людину, навіть коли ця людина Тишкевич ні, то було б понад його сили. Мабуть, про це думав і Грицик. Нараз очі його збуджено зблиснули. Слухай, Сенько. «А давай візьмемо його в полон!» – прошепотів він. «А як же ти його візьмеш?» – засумнівався Сенько. «Якби ж хто був з дорослих!» «А барвінок навіщо?» «І лука у Тишкевича нема!» «А наші у кущах залишилися!» «А зробимо ми так!» Він прихилив голову до Сенькового вуха і почав щось шепотіти. Барвінок переводив погляд з хлопців на курінь, і при кожному шарудінні, що долинало звідти, його верхня губа загрозливо здригалася. За хвилину хлопці на пригінці прокралися до тишкевичового човна і заховали його в очеретах. Тоді взяли луки, і Грицик, уже не криючись, рушив до коріння, де досі вовтузився Тишкевич. А Санько з Барвінком зачаїлися за ожиновими кущами неподалік від входу. «Вийдете, як я покличу!» – наказав їм Грицик. Він підійшов до коріння, зазирнув у отвір і спитав. «Дядьку, а що ви тут робите?» Тишкевич смикнувся і блискавично вихопив ножа. Якийсь час міряв поглядом забрюханого худрулявого хлопчина, що тримав на поготові лука, і не міг вичавити з себе жодного слова. «А звідки ти взявся?» – нарешті запитав він. «А я до дядька приплив, у гості», – відповів Грицик. «Він давно мене запрошував до себе. Аж дивлюся, хтось чужий порається у його куврині. А ви хто будете?» — Я цей... Ох і ой налякав же ж ти мене, хлопче! — почав Тишкевич, помалу наближаючись до Грицика. — Я подумав було, що це татарин якийсь. Його рука усе ще стискала руків'я ножа. — Не підходьте! — наказав Грицик і відступив на кілька кроків. — Та ти що? Не впізнав мене? — здивовано запитав Тишкевич. Він уже вибрався з кореня і поквапцем роззирнувся. На його вустах з'явилася посмішка, крім них на острові нікого не було. Ну, я ж товариш твого дядька, сказав він. Минулого року приїжджав до нього. Невже він тобі не казав? Не підходьте, повторив Грицик, піднімаючи лука. Проте Тишкевич начебто і не чув його слів. Він без поспіху наближався до Грицика. І хоча усмішка все ще грала на його устах, очі наливалися жорстокістю. «Гато оце теж приїхав, та бач, не застав свого найліпшого друга», продовжував теревенити він. «Та чого ти від мене тікаєш, хлопче?» Не бійся, я ж тобі нічого поганого не зроблю. Давай накраще посидимо на травишці та почекаємо твого дядька. Я знаєш, скільки веселих історій можу розказати про нього. О, твій дядько!» Тишкевич уже був за якийсь крок від Грицика. «Саньку!» – огукнув Грицик і націлив лука на Тишкевичеві груди. Тишкевич озирнувся, і його щелепа повільно поповзла вниз. Ну, звісно, не Санька він злякався, і не його лука. Тишкевич не вірив, що стріли дитячого лука можуть пронизати його наскрізь. Ну, хіба що подряпають? Адже рука дванадцятилітньої дитини зовсім не те, що рука дорослого козака. Ні, Таки налякав Тишкевича звір, що з'явився одночасно з другим хлопцем. Судячи з його вигляду, він уміє не тільки показувати зуби, і схожий на того, що недавно перегриз горлянку його коневі. Тишкевич стиснув пальці на колодці ножа. У вовка настовбурчилася шерсть. Тишкевич повільно опустив руку вздовж тіла. З одним вовком він, може, і впорався б. І з двома хлопцями теж, але одночасно з усіма. «Та ви що, хлопці?» – спробував він посміхнутися. «Людина до вас у гості, а ви?» «Пізнаєте цього вовка?» – запитав Грицик. «Це той, що розірвав коня, коли ви грабували Мацика». На обличчі Тишкевича з'явився невдалений подив. «Якого мацика? Якого коня?» – запитав він. «Щось ви мене не за того маєте. Та я тут хлопців вперше. Ні, вдруге, минулого літа теж був». «Неправда», – сказав Грицик. «Та щоб мене грім побив», – вигукнув Тишкевич. «Щоб мене нечиста сила взяла». Сенько розгублено поглянув на Грицика. Грицик вирячився на Сенька. Вони вже ладні були засумніватися в тому, тишкевичся перед ними чи може хтось інший, бо ж самого тишкевича вони бачили лише михцем.